Сімнадцять Цикл Книга перша Червоний дракон 17. Доктор Алан Блум і Джек Кроуфорд сиділи на складених стільцях – єдиних меблях, що лишилися в кабінеті Кроуфорда. «У шафі катма, докторе!» Кроуфорд цитує дитячий віршик про стару матінку Габбард, яка хотіла пригостити свого песика кісточкою, та в шафі нічого не виявилося. Доктор Блум вдивлявся в мапоподібне обличчя Кроуфорда і думав, чого від нього чекати далі. Поза його буркотінням і алказельцером, доктор бачив розум, холодний, мов рентгенівський стіл. «Куди пішов Віл? «Він погуляє собі і охолоне», – відповів Кроуфорд. «Він ненавидить Лаунза». «Тобі не спало на думку, що ти можеш втратити Вілла після того, як лектор опублікував його домашню адресу? Що він захоче повернутися до родини?» «Так, спало на хвильку». Його це тяжко вразило. «Ясна річ», – мовив доктор Блум. «А потім я зрозумів, він не зможе повернутися додому. Ані він, ані Моллі, ані Віллі. Ніколи, допоки зубний ельф на волі». «Ти знайомий з Моллі?» «Так, чудова жінка, я їй симпатизую. Звісно, вона б хотіла бачити мене в пеклі з переламаним хребтом. Доводиться наразі її уникати». Вона гадає, що ти використовуєш вілла. Кроуфорд кинув на доктора Блума різкий погляд. Я ще маю дещо з ним обговорити. І нам потрібна твоя консультація. Коли ти маєш бути у квантіку? У вівторок уранці. Я все скасував. Доктора Блума запрошували читати лекції з поведінкової психології в Академії ФБР. Ти подобаєшся Грему? Він вважає, що ти не граєшся з ним у свої психіатричні ігри. Зауваження Блума стало йому поперек горла. Не граюся, навіть не намагаюся, відповів доктор Блум. Я з ним чесний так само, як і з будь-яким пацієнтом. Отож. Ні, я хочу бути його другом, і я ним є. Джеку, моя профільна галузь вимагає за всіма спостерігати. Але не забувай, що коли ти попросив мене дати психологічну характеристику Грема, я відмовився. То був Петерсен із горішнього поверху. Він хотів характеристику. Але просив саме ти. Нехай, якщо я коли-небудь візьмуся за Грема, якщо це може принести терапевтичну користь для інших, то я викладу своє дослідження в такій формі, що його не можна буде прив'язати до конкретної особи. Якщо я напишу якусь наукову роботу, то опублікують її тільки посмертно. Посмертно – це ти про себе чи про Грема? Доктор Блум не відповів. Я тут дещо помітив, тож спитаю. Ти ніколи не лишаєшся сам на самі з Гремом, правда? Не бажаєш цього показувати, проте вічнавіч в одній кімнаті з ним не буваєш. Чого б це? Гадаєш, він екстрасенс? У цьому річ? Ні, він ейдетик. У нього надзвичайна зорова пам'ять. Але я не вважаю його екстрасенсом. Він би не згодився проходити тести в Дюку. Проте це нічого не значить. Йдеться про Американський університет Дюка, при якому працювала лабораторія з дослідження паранормальних явищ. Він ненавидить, коли його штрикають і вимірюють. І я також. Але... Віл хоче сприймати свою роботу як суто інтелектуальні вправи у вузькій галузі криміналістики. Ось у чому річ. І він дуже вправний, але, як на мене, окрім нього є такі самі вправні працівники». «Їх небагато», – відповів Кроуфорд. «Окрім того, він володіє чистою емпатією та вчуванням», – продовжував доктор Блум. «Він може перейняти твою точку зору чи мою». Чи і таке світобачення, від якого йому стає глячно і млосно? Це прикрий хист Джеку. Чуттєве пізнання, двосічна зброя. Чому ти ніколи не лишаєшся з ним наодинці? Тому що маю до нього професійний інтерес. І він одразу його помітить. Він меткий. Як дізнається, що ти за ним підглядаєш, то швиденько стулить фіранки. Неприємна аналогія, але точно так. «Ти вже достатньо мені помстився, Джеку? Давай до суті. І не розтягуй. Я не дуже добре почуваюся». «Може, то психосоматичні прояви?» – сказав Кроуфорд. «Власне, це мій жовчний міхур. Що тобі треба?» «У мене є середовище, у якому я можу поспілкуватися із зубним ельфом». «Базікало», – уточнив доктор Блум. «Так». Як гадаєш, чи існує спосіб наштовхнути його на шлях самознищення за допомогою якогось послання? Підштовхнути до суїциду? Суїцид мене цілком улаштує. Сумніваюся. То було б можливо за інших психічних розладів. Але в цьому випадку сумніваюся. Якби він мав схильність до саморуйнації, то не був би таким обережним. Не захищав би себе так ретельно. Якби він страждав від класичної параноїдальної шизофренії, то ти міг би повпливати на нього так, щоб він зірвався і викрив себе. Навіть міг би змусити зашкодити собі. Проте в цьому я тобі не товариш. Суїцид був запеклим ворогом Блума. Не товариш, я так і думав. Його можна розлютити? Навіщо це тобі? З якою метою? Поставлю питання так. Чи можна його розлютити і зосередити на чомусь? Він і так уже зациклився на Гремі, як на противнику. І тобі це відомо. Не дуркуй. Ти що, вирішив поставити на карту голову Грема? Гадаю, іншого виходу в мене немає. Або так, або 25-го він знову ноги в крові замочить. Допоможи мені. Я не певен, що ти сам розумієш, про що просиш. Прошу поради. Ось і все. Я не про себе кажу, відповів доктор Блум. Я про те, що ти просиш від Грема. Не хочу, аби ти мене хибно зрозумів. І за нормальних обставин я такого не сказав би. Але ти маєш знати. Як гадаєш, що найбільше мотивує Вілла? Кроуфорд похитав головою. Страх, Джеку. Цей чоловік має справу з величезним страхом. «Бо вже зазнав болю?» «Ні, не зовсім. Страх приходить з уявою. Це покарання. Плата за уяву». Кроуфорд витріщався на свої грубі руки, схрещені на животі. Він почервонів. Про це було незручно говорити. «Звісно, круті хлопці не розмовляють про таке на роботі, а тож. Та не хвилюйся, що розповідаєш мені про його страх». Я не вважатиму його боягузом. Я ж нецілковитий покидьок, докторе. Я так ніколи не вважав і не вважаю Джеку. Я не стану наражати його на ризик, якщо не зможу прикрити. Окей, якщо не зможу його прикрити відсотків на 80. Він і сам дає собі раду. Не найкращий наш воїн, проте меткий. Допоможеш нам розбурхати зубного ельфа, докторе? Багато людей загинуло тільки якщо Грем завчасно дізнається про ризик і добровільно на нього погодиться. Я мушу це почути від нього особисто. Я ж такий, як і ти, докторе. Ніколи не точу йому брехні. Принаймні, не більше, ніж ми одне одному. Кроуфорд знайшов Грема в маленькому кабінеті біля Зеллерової лабораторії яку встиг захопити і наповнити фотографіями та особистими документами, що належали жертвам. Кроуфорд дочекався, поки Грем відкладе правоохоронний вісник. Щомісячний журнал ФБР, який випускається з 1932-го, присвячений дослідженням у сфері криміналістики, новітнім поліцейським технологіям і оголошенням із розшуку злочинців. Дайно ну, розкажу тобі, що ми запланували на 25-те». Він не мусив пояснювати Грему, що на 25 число припадає наступний повний місяць. Коли він знову скоїть «Так, якщо він завдасть нам прикрості 25-го». Не «якщо», а «коли». В обох випадках це сталося в суботу вночі. Бірмінгем. 28 червня. Повний місяць був суботньої ночі. В Атланті 26 липня. За день до повні але також суботньої ночі. Цього разу повний місяць припадає на понеділок, 25 серпня. Проте він полюбляє вихідні, тож ми будемо на поготові з п'ятниці». «На поготові? Ми вже готові?» «А тож, ти сам знаєш, що пишуть у підручниках. Про ідеальний спосіб розслідувати вбивство». «Але на практиці я такого ніколи не бачив», – відповів Грам. У реальному житті таке не спрацює. Ні, шансів майже нема. Але як добре було б, якби вийшло. Послати туди одного хлопця, єдиного, аби походив по будинку. Почепити на нього жучок і хай весь час туди наговорює. Оглядатиме місце злочину в незайманому вигляді. Стільки, скільки треба. Він сам один. Ти сам один. Довга пауза. До чого ти ведеш? Починаючи з п'ятничного вечора, 22 числа, на базі ВПС імені Ендрюса у повній готовності стоятиме Грунман-Гульфстрім, турбогвинтовий літак бізнес-класу. Я його позичив у Міністерства внутрішніх ресурсів. У салоні вже буде базове лабораторне спорядження. Ми також у режимі готовності. Я, ти, Зеллер, Джиммі Прайс фотограф і двоє людей, що вестимуть допити. Щойно надійде дзвінок, ми вилітаємо. У будь-яку точку від Східного до Західного узбережжя дістанемося максимум за годину і 15 хвилин. А як щодо місцевих? Вони ж не мусять нам сприяти. І чекати не стануть. Ми вже натиснули на начальників поліції та шерифські відділки. На всіх до одного. Просимо, щоб розмістили наказ на диспетчерських пунктах і робочих місцях чергових офіцерів. Грем похитав головою. Чорта пухлого. Не будуть вони стримуватися. Та й не зможуть. Ось що ми просимо. А це не так уже й багато. Ми просимо, щоб коли надійшло повідомлення, то перші офіцери на місці злочину зайшли посередину і розглянулися. Потім заходять медики. Пересвідчитися, що ніхто не вижив. А тоді вони йдуть геть. Хай перекривають дороги, влаштовують допити, роблять, що їм заманеться. Але місце злочину має бути убезпечене, доки до нього не дістанемося ми. Тож ми під'їжджаємо, і ти заходиш усередину. На тобі висить мікрофон. Говоритимеш до нас, коли захочеш. Або нічого не казатимеш, як бажання не буде. Пробудеш там стільки, скільки тобі треба. І тільки потім зайдемо ми. Місцеві не стануть чекати. Звісно, що не стануть. Пошлють туди своїх хлопців із зубивчого. Та наша вимога все одно матиме, бодай, якийсь результат. Не такий великий пасажиропотік. І ти потрапиш на свіжину. Свіжина. Грем відкинув голову на спинку стільця і втупився поглядом у стель. Звісно, продовжував Кроуфорд. До того вікенду, що лишається тринадцять днів. Ох, Джеку. Що, Джеку? – перепитав Кроуфарт. Ти мене вбиваєш. Як стій вбиваєш. Не розумію, про що ти. Ще й як розумієш. Сказати, що ти зробив. Ти вирішив використати мене як приманку. Бо інших варіантів у тебе нема. Тож перед тим, як дійти до суті, Почав розписувати, як кепсько усе може бути наступного разу. Непоганий психологічний трюк. Якщо розігравати його з якимось довбаним ідіотом? На яку відповідь ти розраховував? Боявся, що я захарапуджусь після того випадку з лектором? Ні. Та я б не винуватив тебе за такі думки. Ми обоє знаємо людей, з якими це сталося. Мені не до вподоби гуляти в кавлаковому жилеті. І сраку піджимати. Але, чорт, забирай, я вже у справі. Ми не зможемо повернутися додому, поки він на свободі. Я ніколи в тобі не сумнівався. Грем побачив, що Кроуфорд не бреше. То це ще не все? Кроуфорд нічого не відповів. Тільки не Моллі. Ні за що. Господи, Віле, навіть я про таке не попросив би. Якусь мить Грем вдивлявся в його обличчя. «Ох, заради всього святого Джеку! Ти вирішив залучити до гри Фредді Лаунза, так? Ви з Фреддічкою вже уклали угоду!» Кроуфорд хмурився на цятку на своїй краватці, Потім підняв очі на Грема. «Ти сам знаєш, що то буде найкраща наживка. Зубний ельф слідкуватиме за базікалом. Що нам іще лишається?» І обов'язково вести справи саме з Лаунзом. Він не остання людина в базікалі. То я обіллю зубного ельфа помиями в базікалі, а Лаунд хай сам потім порається. Гадаєш, це краща ідея, ніж поштові комірки? Не відповідай. Я й сам знаю, що так. Ти вже обговорював це з блумом. Мимохідь, ми з тобою потім з ним зустрінемося. І з лаунзом. І водночас пророблятимемо план із поштовими комірками. Як щодо засідки. Як на мене, у цьому йому треба дати найліпший шанс. Відкрита місцевість. Там, де він зможе підібратися поближче. Не думаю, що він стрілятиме з укриття. Може, він мене і дурить, але я не уявляю його зі снайперською гвинтівкою. Поставимо людей на дахах. Вони думали про одне й те саме. Кевларовий бронежилет зупинить 9-мм калібр зубного ельфа та його ніж, якщо він не поцілить Грему в обличчя. Захистити його від поранення в голову не було ніякої можливості, якщо ніким не помічений чоловік стрілятиме зі схованки. З Лаунзом сам поговориш. Мені це робити не обов'язково. Він мусить узяти в тебе інтерв'ю, Вілле. М'яко промовив Кроуфорд. Зробити кілька фотографій. Блум попереджав Кроуфорда, що з цим неодмінно виникнуть проблеми. 18. Як настала година, Грем здивував і Кроуфорда, і Блума. Здавалося, він іде на поступки Лаундзу. Його обличчя було приязним, попри холодні сині очі. Перебування в штаб-квартирі ФБР справило цілющий вплив на манери Лаунза. Він поводився чемно, коли згадував про чемність, і тихо і швидко вправлявся зі своїм обладнанням. Грем уперся лише раз. На одріс відмовився показати Лаунзу щоденник місіс Ліц, чи будь-яку приватну кореспонденцію загиблих родин. Коли розпочалося інтерв'ю, він гречно відповідав на всі питання Лаунза. Обидва чоловіки збиралися з нотатками, які зробили під час консультації з доктором Блумом. Часто перефразовували питання й відповіді. Аланові Блуму було важко укладати такі плани, які комусь зашкодять. Зрештою, він просто поділився своїми теоріями щодо зубного ельфа. Усі до нього дослухалися, мов юні каратисти на лекції з анатомії. Доктор Блум сказав, що дії та листи зубного ельфа свідчать про проективну ілюзорну систему мислення, яка компенсує нестерпне відчуття власної неадекватності. Побиті дзеркала прив'язували ці почуття до зовнішнього вигляду. Заперечення вбивцею прізвиська «зубний ельф» засновувалося на гомосексуальному значенні слова «ельф». Слова «фея», «ельф» В англійській мові часто використовується для позначення пасивних гомосексуалів. Блум вважав, що маніяку притаманний підсвідомий гомосексуальний конфлікт, неймовірний страх бути геєм. Точку зору доктора Блума посилило одне цікаве спостереження в будинку ліців. Лінії згину і накриті плями крові вказували на те, що він натяг на чарль за шорти, вже посмертно. Доктор Блум вирішив, що він так учинив, аби підкреслити свою незацікавленість у літці. Психіатр розповідав про міцний зв'язок між агресивною і сексуальною мотивацією, що прокидається в садистів у дуже ранньому віці. Озвірілі атаки, передусім на жінок, що відбуваються в присутності їхніх сімей, були явно спрямовані на образ матері. Блум походжав кімнатою і говорив майже до самого себе називаючи піддослідного «дитям нічних жахіть, Зачувши в його голосі співчуття, Кроуфорд мимоволі стулив повіки. Протягом інтерв'ю з Лаунзом Грем робив такі заяви, на які не пішов би жоден слідчий, і які не опублікувала б жодна поважна газета. Він провадив, що зубний ельф – бридкий і нездатний до сексуальних відносин із протилежною статтю. До того ж звів кривий наклеп, що вбивця чинив сексуальну наругу над жертвами-чоловіками. Грем сказав, що зубний ельф безперечно є посміховиськом для своїх знайомих, а також результатом кровозмісних стосунків. Він наголосив, що зубний ельф явно не настільки розумний, як Ганібал Лектор. Пообіцяв, що як до нього приходитимуть нові думки та спостереження щодо вбивці, він неодмінно ділитиметься ними з базікалом. Більшість співробітників правоохоронних органів із ним не погоджуються, так заявив Грем. Але поки він очолює розслідування, Базіколо може розраховувати на достовірну інформацію з перших рук. Лаунс наробив багато знімків. Найважливішу фотографію було знято у вашингтонському прихистку Грема. У квартирі, яку він винаймав, доки не розчавить ельфа. Це було єдине місце, де він міг віднайти самоту серед карнавальної атмосфери розслідування. На тому знімку Грем сидів за столом у халаті для лазні, мов працював до пізньої ночі, міркував над гротескним художнім змалюванням ельфа. Позаду нього у вікні виднівся шматочок бані Капітолія, освітленого нічними прожекторами. Що важливіше, у нижній лівий куток вікна потрапила розмита, проте цілком упізнавана вивіска популярного мотелю, що стояв через дорогу. За бажання зубний ельф міг легко знайти цю квартиру. У штаб-квартирі ФБР Грема сфотографували на фоні мас-спектрометра. До справи цей апарат ніяк не стосувався, але Лаунс вирішив, що вигляд у нього показний. Грем навіть зглянувся до того, що погодився на спільну фотографію з Лаунсом. Вони стали перед нескінченними рядами зброї у відділі дослідження вогнепальної зброї і ручних інструментів. Лаунс тримав 9-мм автоматичний пістолет того ж типу, що й у зубного ельфа. Грем показував пальцем на саморобний глушник, склепаний зі щоглий телевізійної антени. Доктор Блум здивувався, коли Грем по-товариському поклав руку на плече Лаунса, замить до того, як Кроуфорд клацнув фотоапаратом. Інтерв'ю та фотографії мали з'явитися в базікалі наступного ж тижня, у понеділок 11 серпня. Щойно отримавши весь матеріал, Лаунс подався до Чикаго. Сказав, що хоче сам керувати розміщенням і компонуванням статті. Вони з Кроуфордом домовилися зустрітися у вівторок ввечері, за п'ять кварталів від пастки. Починаючи з вівторка, коли новий наклад базікала розійдеться країною, для чудовиська розкладуть приманки у двох пастках. Щовечора Грем повертатиметься до свого тимчасового прихистку, показаного на знімку в базікалі. Зашифроване приватне оголошення в тому ж випуску запрошувало зубного ельфа до поштових комірок в Аннаполісі, за якими встановили цілодобове стеження. Якщо він вчує щось нечисте від комірок, то може вирішити, що всі сили кинули саме в Аннаполіс. І Грем, як вирішило ФБР, стане більш привабливою мішенню. Поліція Флориди забезпечила варту біля будинку Грема на Шугарлоуфі. Поміж мисливців ширилося невдоволення. На дві великі засідки витрачалося багато особового складу, що можна було використати деінде. А те, що Грем щоночі мав вертатися до своєї засідки, обмежувало його пересування до самого округу Вашингтон. Хоча здоровий глуст підказував Кроуфорду, що кращого плану дій не придумаєш. Уся ця операція виявилася надто пасивною, як на його смак. Він почувався так, наче вони самі з собою граються в піжмурки в тіні місяця молодика, коли доповні лишаються якихось два тижні. Неділя й понеділок минули дивним скоком. Хвилини тягнулися, а години летіли. У понеділок по обіді Спюрджен, головний інструктор сват у квантіку, об'їжджав багатоквартирний будинок із прихистком Грема. Віл сидів поруч на пасажирському місці. Кроуфорд їхав на задньому. «Потік пішоходів спадає десь о 7.15. Усі розходяться по домівках на вечерю», – сказав Спюрджен. Жилаве, компактне тіло. Бейсболка на потилиці. Інструктор скидався на інфілдера. Гравець у бейсбол. Захисник ігрового поля. Свисниш нам на вільній частоті завтра ввечері, коли перетнеш залізничну колію БО. Залізниця Балтимор Огайо, найстаріша в США. Спробуй зробити це о 8.30, 8.40, десь так, сказав Спорджен, звертаючи на паркінг при будинку. Засідка тут не ідеальна, але могло бути й гірше. Завтра ввечері припаркуєшся тут. Потім ми щоночі мінятимемо місце, але воно завжди буде з цього боку. Сімдесят п'ять ярдів до входу в будинок. Пройдімося маршрутом. Низенький клишоногий спьорджен пішов уперед, слідом за ним Грем і Кроуфорд. Шукає місця, де зловити Бедгоп, подумав Грем. Бедгоп – поганий стрибок. Ситуація в бейсболі, коли м'яч б'ється об землю і відскакує під неочікуваним кутом. «Це, певно, станеться на цьому маршруті, якщо станеться взагалі», – сказав командир Сват. «Бачиш, прямий, незручний шлях від твоєї машини до входу в будівлю лежить через центр паркінгу. Стежина – найвіддаленіша від раду машин, що стоять тут цілий день. Йому доведеться перетнути за асфальтовану ділянку, аби підібратися до тебе якомога ближче. Ти добре чуєш?» «Досить добре», – відповів Грэм. Аж дуже добре. На цьому паркінгу. Спорджин вдивився в обличчя Грема та не помітив жодної знайомої емоції. Він зупинився посеред стоянки. Ми трохи пригасимо світло вуличних ліхтарів, аби стрільцю було важче цілитися. То й вашим людям буде важче, зауважив Крофарт. Двоє наших хлопців мають прилади нічного бачення, стартрон, відповів спіорджен. А в мене, Віле, є прозорий спрей, який я попрошу тебе розбризкувати на куртку. До речі, мені байдуже, спекотно чи ні, але ти мусиш щоразу вдягати бронежилет. Згода? Так. Що в тебе? Кевлар. Який там Джеку? Другий шанс? Другий шанс, підтвердив Крофорт. Велика вірогідність того, що він підійде до тебе майже впритул. «Радше ззаду, чи влаштує все так, аби перестріти тебе, проминути, а потім озирнутися і вистрілити, сказав Спрджен. Він сім разів уже стріляв у голову. Так бачив, як воно працює. Так само вчинить і з тобою, якщо даси йому нагоду. Не давай нагоди. Зараз я покажу тобі ще кілька штук у фоє, та твоїй нічліжці, а тоді підемо на стрільбище. Упораєшся? «Він упорається», – сказав Кроуфорд. У тирі Спёрджен поводився, мов, верховний жрець. Змусив Грема вставити у вуха затички під навушниками і кидав йому мішені під усіма можливими кутами. Він із полегшенням помітив, що Грем не користувався усталеним 38-м, Проте його непокоїли спалахи від перфорованого дула. Тренування тривало дві години. Інструктор наполіг, аби по закінченні стрільби Грем перевірив шарнір і гвинти стопору на барабані 44-го. Грем прийняв душ і переодягнувся, аби позбутися запаху порохового диму перед тим, як поїхати до затоки і провести останню вільну ніч із Моллі і Віллі. Після вечері він відвів дружину і Пасенка до продуктового магазину і щинив метушню навколо динь. Пересвідчився, що вони накупили в досталь продуктів. Старий випуск базікала досі лежав на стендах біля каз, і він сподівався, що Моллі не побачить нову газету, що має вийти вранці наступного дня. Грему не хотілося розповідати дружині, що відбувається. Коли вона запитала, що він хоче їсти на вечерю перейдешнього тижня, йому довелося відповісти, що він їде з міста, повертається до Бєрмінгема то була перша серйозна брехня в їхньому спільному житті, і від неї Грем став почуватися, мов стара брудна банкнота. Він дивився, як Молі походжає між рядів. Моллі – його гарненька бейсбольна дружина, яка невтомно вишукувала ущільнення в грудях, наполягала на щоквартальному медичному обстеженні для нього та Віллі, яка намагалася контролювати свій страх темряви який дорогою ціною дісталося усвідомлення того, що час це примха долі, вона знала, чого варті дні проведені разом, вона вміла тримати мить у кулаку, вона навчила Грема отримувати насолоду. Канон Пахенбеля сповняв залиту сонцем кімнату, де вони пізнали одне одного, де їм несила було стримувати радість, а навіть тоді на нього, мов тінь яструба, налітав страх. Усе надто добре, щоб тривати вічно. Мандруючи продуктовими рядами, Моллі часто перекидала сумку з одного плеча на друге, наче зброя важила набагато більше за 19 унцій 540 грам. Гремби вкривдився, якби почув страшну річ, яку вона шепотіла диня. Доведеться вкласти цього покидька в пластиковий мішок. Доведеться. Обтяжені кожен по-своєму брехнею, зброєю і продуктами, ця трійця становила маленький сумовитий загін. Моллі відчула нечисте. Вимкнувши світло, вони з Гремом не обмовилися ані словом. Моллі снилися важкі божевільні кроки, що наздоганяють її в будинку з мінливими кімнатами. 19. У Сент-Луїзькому міжнародному аеропорту імені Ламберта є газетний кіоск, де продаються найпопулярніші щоденні газети з усіх Сполучених Штатів. Часописи з Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго і Лос-Анджелеса перебувають на вантажних літаках, і купити їх можна вже в той самий день, що вийшов наклад. Як і більшість газетних кіосків, цей належить до торгової мережі. Тож, на додачу до респектабельних газет і журналів, власникам доводиться приймати і певну кількість непотребу. Коли о 10 вечора в понеділок у кіоск надійшов свіжий випуск Chicago Tribune, біля нього на підлозі гепнувся стос базікала. Усередині цей стос і досі був тепленьким. Продавець сів на впочепки перед своїми полицями і узявся укладати трибюн. У нього ще багато було роботи. Денна зміна ніколи не піклувалася про лад у кіоску. Краєм ока продавець помітив пару чорних черевиків на блискавці. Черговий любитель погортати сторінки на дурняк. Аж ні, носки черевиків були спрямовані на продавця. Якого біса йому треба? Газетяр хотів закінчити розкладати триб'юн, але від наполегливого погляду аж потилицю закололо. Це ремесло було тимчасовим, вічливість не обов'язкова вимога. Чого тобі? буркнув він собі в коліна. Базікало. То доведеться зачекати, доки я розріжу стос. Черевики нікуди не пішли, стояли надто близько. Кажу, що треба зачекати, доки я розріжу стос. Утямив. Не бачиш, я тут працюю. Рука зблиск яскравої сталі. З тріском розійшлася мотузка на стосі біля продавця. Перед ним на підлогу дзенькнув долар із зображенням Сьюзен Бі Ентоні, американська громадська діячка, що виступала за скасування рабства і надання виборчих прав жінкам. Зсередини стосу висмикнувся чистий примірник базікала, і горішні газети розсипалися. Газетяр підвівся, щоки палали. Чоловік уже йшов геть із газетою під пахвою. Гей! Гей ти! Чоловік обернувся до нього обличчям. Я? Так, ти! Я ж тобі сказав... Що ти мені сказав? Чоловік йшов до газетяра. Став надто близько. Що ти мені сказав? Зазвичай хамуватий продавець може легко втерти носа клієнту. Але в спокої цього одного було щось жаске. Газетяр затопив очі в підлогу. «Четверта крести. Долар Гайт розвернувся до нього спиною і пішов за аеропорту. У продавця газет іще півгодини горіли щоки. Отож, цей хлоп тут і минулого тижня був. Як з'явиться знов, я йому скажу, до якої матері піти. Маю таки під прилавком дещо для таких розумах». Долар Гайт не став гортати базікало в аеропорту. Повідомлення, що він отримав від Лектора минулого вівторка, викликало в нього суперечливі відчуття. Звісно, доктор Лектор не помилився в тому, що він красивий і що його захопливо читати. Він дійсно красивий, але страх Лектора щодо того поліцейського викликав у нього зневагу. Лектор розумів не більше за звичайних обивателів. Утім, йому кортіло дізнатися, чи не відправив йому Лектор ще одну звісточку. Він зачекає, доки не приїде додому, і вже там усе перевірить. Долар Гайд пишався своїм самоконтролем. Дорогою додому він міркував про газетяра. Були часи, коли він вибачився б, що потурбував чоловіка, і ніколи більше не наблизився б до того кіоску. За довгі роки люди вилили на нього неміряно лайна. Але годі. Той чоловік міг образити Френсіса Долар Гайда, Проте не міг устояти проти червоного дракона. Це був ще один етап становлення. Опівночі над його письмовим столом досі горіло світло. Розкодоване послання з базікала зібгане валялося на підлозі. Навколо було розкидано обривки базікала. Долар Гайт повирізав статті для свого журналу. Великий розбух лежав розкритий під картиною дракона. На нових вирізках і досі підсихав клей. Під ними, також щойно переліплений, розташовувався маленький пластиковий мішечок, поки порожній. Напис під мішечком стояв такий. Цим він мене зобидив. Але долаг гайда за столом уже не було. Він сидів на східцях у підвалі, серед прохолодної земляної гнилі і плісняви. Промінь електричного ліхтаря рухався меблями, завішаними простирадлами. Пильними зворотними боками дзеркал, що колись висіли в цьому будинку, а тепер похилилися до підвальних стін. Скринею, в якій лежала пачка динаміту. Промінь зупинився на високому задрапованому предметі. У далекому кутку підвалу таких стояло декілька. Долар рушив туди. Павутиння торкалося його обличчя. Він чхнув від пилу, стягнувши з предмета простирадлу. Змигнувши сльози, він присвітив ліхтарем на старий дубовий інвалідний візок, що виявився під простирадлом. З високою спинкою, важкий і міцний. Їх у підвалі було три. Бабусі їх надала окружна влада в 1940-х, коли вона відкрила тут притулок для старих. Під репіння коліщаток він покотив візок підлогою підвалу. Легко підняв сходами, попри вагу, змастив колеса на кухні. Передні коліщата все одно рипіли, проте на задніх стояли добрі вальниці, і вони вільно оберталися, щойно доларгайт клацав по них пальцями. Заспокійливе хурчання коліщаток тамувало пекучу лють. Обертаючи колеса, доларгайт також почав хурчати собі під ніс.